Ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah tabaraka وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni vile vile na yuhisia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu zangu katika iman mazungumzo ambayo yanakuwa na munasaba katika masiku haya ya mwanzo mwanzo mwa mwaka wa Hijiria mwaka 1445 Hijiria ni mazungumzo ambayo au ina nasibu tuzungumze mambo ambayo yamesajiliwa na tarehe yamesajiliwa na historia ya Uislamu kwa tukio la kuhama Mtume sallallahu alayhi wasallam Matukio ambayo yamekuwa na nafasi kubwa au yamekuwa ni sababu ya izza katika umma wa Kiislamu Nimeonelea katika siku ya leo tukumbushane durusun wa ibarun fi hijratin nabiy sallallahu Alaihi wasallam masomo na mazingatio katika kuhama kwamtumbe sallallahu alayhi wasallam kutoka maka kwenda madina tupate masomo ambayo walifahamu vizuri waislamu wa mwanzo wa lakini wakayafanyia kazi masomo hayo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawapa tunu ya nguvu Allah subhanahu wa ta'ala akawapa tunu ya hishma na uislamu ukawa na heshima duniani masomo ambayo lau waislamu wa leo hii tungeliafahamu haqqal ma'rifa ukweli wa kuyafahamu tungelifahamu na kuelewa fika ya kwamba hakuna ufumbuzi wa matatizo yetu isipokuwa ni ndani ya uislamu lakini tungelefahami ya kwamba hakuna izza wala tamkin ila kurudi katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wale wema waliyotangulia waislamu wa mwanzo wa waliposhika uislamu kisawasawa sawa ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa tamkini katika ardhi Allah aliwamakinisha akawapa nguvu akawapa hisma akaifanya dini ya uislamu ikawa ndiyo dini ambayo imedhihiri liudhhirahu ala dini kullihi wala ukarihal mushrikuun ndugu zangu katika imani waislam hawakupata izza wala hawakupata nusra wala hawakupata tamkin ila pale waliporejea na wakajisalimisha kikamilifu katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala Masomo yanayopatikana katika hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio unwani ya hotuba yetu ya leo. Ndugu zangu wa anaweza mtu kujiuliza swali ambalo linaweza kuonekana ni swali la kushangaza. Kwamba nini maana ya mtu kutoka katika ardhi yake aliozaliwa? Katika ardhi yake alipokulia, alipolelewa, akaondoka kwenda katika ardhi nyingine. Au nini maana ya mtu kuondoka, akaacha biashara zake, akaacha mali zake, akawaacha ndugu zake, kuelekea katika ardhi ambayo ni ardhu ghurba ya ugeni, hakuna anayemjua, hana nyumba, hana mali, hana chochote au nini maana ya mtu kuondoka katika mji wake akamwacha mkewe na watoto wake akaondoka yeye na nafsi yake kwenda katika ardhi nyingine ambayo, havipo vitu hivi ambavyo ameviacha inaweza ikawa inashangaza lakini ndugu zangu katika imani Haito mshangaza yule ambaye ataelewa kwamba Uislamu ni kitu cha thamani kuliko vitu vyote hivi nilivyovitaja. nchi yako utakavyoipenda. Upende mji wako utakavyoupenda. Lakini ipende mali yako na watoto wako na familia yako utakavyovipenda, lakini wallahi thumma wallahi thamani ya Uislamu iko juu ya vyote hivi. Ndiyo maana masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in pale wa, walipoupata uislamu na wakaujua wakafahamu kwamba ni tunu wakafahamu thamani ya uislamu hakuna kilichokuwa na thamani mbele yao ila dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Hakuna kilichowazuia kuhama kwa ajili ya kuunusuru uislamu hawakutazama mali zao Hawakutazama biashara zao, midi yao, watoto wao, ndugu zao. La, walifahamu kwamba maisha ya sawasawa ni maisha ndani ya Uislamu. Walifahamu utajiri wa sawasawa ni kule kuupata Uislamu na kuupigania Uislamu na kuunusuru. Ndugu zangu katika imani. Dini hii ya Uislamu wengi miongoni mwetu tumeipata bila kuitolea jasho inawezekana ndiyo maana hatujui thamani yake kwa wale ambao wamezaliwa katika Uislamu hajui thamani ya Uislamu kwa sababu ni kitu amekikuta kipo anakiona ni cha kawaida lakini kwa wale ambao pengine wameslimu wametoka katika aqida zingine Hawa mara nyingi wanakuwa wanatambua thamani kwa sababu ameionja jahilia, anafahamu ni kiasi gani cha hasara alichokipata, anafahamu ni kiasi gani cha muda aliyopoteza katika uhai wake. Ndio maana wanapoingia katika Uislamu, wakaufahamu Uislamu, wanakuwa hawana mchezo na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wa mwanzo walipofahamu thamani iza, na hishmay, na manainu. Manainu ya uislamu na wakafahamu kwamba izza na heshima inapatikana ndani ya uislamu ndio unakuta maneno kama maneno aliyosema Umar ibn al-Khattab allahu anhu ardhana sema nahnu qaumun sisi ni watu ambao azza anlahu bilislam Allah Jalla wa Ala ametupa hishma, ametupa izza, ametupa nguvu kwa sababu ya Uislam Fa mahma taghayna min ghairihi adhallana Allah. Kwa namna nyingine yoyote tutakayoitumia kutafuta hishma, kutafuta nguvu na utukufu kinyume na Uislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatudhalilisha. Walifahamu fika maneno haya, na yalikuwa ni maneno yanatoka katika nyoyo zao kabla ya kutoka katika vinywa vyao uguzangu katika imani hijra katika uislamu ina aina mtume wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yeye alifanya hijra ya kuhama kutoka katika mji kwenda katika mji mwingine Alihama mtume sallallahu Alaihi wasallam kutoka katika mji wa makka wa Madina kwa sababu ya risala aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya ujumbe alionao uweze kuenea akahama kutoka maka akenda katika mji wa Madina ikawa ni sababu ya kuasisi dola ya Kiislamu ikawa ni sababu ya kuenea kwa Uislamu ikawa ni sababu hijra ya kuufungua mji wa maka na hijra hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema la hijrata ba'dal fat ile hijra ya watu kutoka maka kwenda Madina kwa sababu ya kuinusuru dini mtume anasema baada ya Fathu maka baada ya mji wa maka kufunguliwa ikasimama dola ya Kiislamu akasema hijra hii ya maka kwenda Madina imekwisha Ndugu zangu katika iman kama mtume alayhi salatu wassalam alihama kutoka pahala kwenda pahala pengine Amehama kutoka maka, akaenda Madina. Lakini sisi hatuwezi kuhama kutoka maka au kutoka hapa kwenda Madina. Dio Mtume عليه wa والسلام alifunga hijra ya maka kwenda Madina. Lakini kwa kuwa hijra iko katika aina nyingi, iko hijra ambayo la yudharu yu bitarkihi ayy wahid min almuslimin. Kuna hijra ambayo hatokuwa na udhuru wowote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama hakufanya hijra hii kama hakufanya kuhama kwa namna hii hawezi kuwa na udhuru wowote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nayo ni hijra ya na hijra ya viungo hijratul qulub ila Allahi jalla wa ala Hijra ya yani nyoyo zetu kuhama kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijra ya kuhama nyoyo zetu kutoka katika dunia bali kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijra ya kiviungo. Hii ndiyo hijra ambayo ni wajibu kwa kila mmoja miongoni mwetu hasa katika zama hizi tulizonazo. Kwa hiyo wakati tunaizungumza hijra ya Mtume صلى الله عليه Wakati tunapotumia tareekhul hijri, tarehe ya kuhama kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Tufahamu kwamba kitendo cha Mtume عليه الصلاه والسلام kuhama kimetuachia masomo, masomo ambayo tukiyafahamu vizuri bila shaka tutakuwa ni waislamu wazuri wa sawasawa. sawa. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah waala alihi wa sahbihi wa mawala zangu katika iman hijratul qulubi ila allah kuhama lakini uhamaji wenyewe ni uhamaji wa nyoyo kuelekea kwa allah subhanahu wa taala ni hijra ya namna gani ni hijra kwanza kuzifungamanisha nyoyo zetu na allah subhanahu wa taala kwa kumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala vilivyo. Kwa kufahamu kwamba wewe ni mwanadamu ni kiumbe umeletwa hapa duniani yako malengo maalumu ambayo kwa sababu yake umeletwa hapa duniani. Ya kufahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakukuumba isipokuwa kuna malengo na malengo yameyabainisha Allah tabaraka wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal illa liyabudun. Ukifahamu lengo lako kwamba wewe upo hapa kwa malengo maalum ni ibada basi fanya hijra utazame moyo wako lengo fanya hijra mapema hama uhamishe moyo wako upeleke katika lengo hijra ya viungo ndugu zangu katika iman Yahame macho yetu ani nadharithi ma Allah kuyatazama yale aliyotuharamishia Allah subhanahu wa ta'ala tuyatekeleze maagizo ya Allah tabaraka wa taala kulimu'minin yughuddu min absarihim wa amir wa umini wa inhamish mato yao kunako kuyatazama aliyo yaharamisha Allah subhanahu wa taala lakini hijra yani mizeetu na vinywa vyetu Tufanye hijra ya kusema yale aliyotu Allah subhanahu wa ta'ala ndimi zetu leo hii zimekuwa zinashughulishwa na utesi na usengenyaji na fitna mpaka imekuwa maisha yetu ndugu zangu katika imani. maisha wa waislami yametawaliwa na fitna vikao vyetu mazungumzo yetu ni fulani ni ilaan Wakati tunaanza mwaka wa Kiislamu tufanye hijra tutoke katika kuzishughulisha ndimi zetu katika kusemana katika kutukanana katika kutetana na kusengenyana katika kueneza fitna tuhame masikio yetu yahame kusikiliza aliyo haramisha Allah subhana wa ta'ala ndugu zangu katika iman wewe muislamu unayejiita muislamu mtume alayhi salatu wasalam tazama na mueleze muislamu wa kweli ni yupi almuslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wanasalimika na shari za ulimi wake na shari za mkono wake muislam mimi na wewe waislam wenzetu wanasalimika na shari za midomo yetu Wanasalimika na shari ya mikono yetu bali akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wal muhajiru na aliyohama ukweli wa kuhama man hajara manahallahu anhu ni yule aliyohama yale ambayo allah subhanahu wa ta'ala ameyazuia tunapoizungumza hijiria Tunapozungumza kuhama kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alihama kwa vitendo, Mtume alihama kutoka mji kwenda katika mji, lakini sisi hebu tuhame kwa tabia zetu, ihame mioyo yetu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubadilike. Dugu zangu katika imani. Hakika hijra tunayotakiwa kuifanya hivi sasa ni hijra ya kurekebisha mienendo yetu tukajituma katika kuijua dini yetu kila mmoja akatazama ni kiasi gani cha umri wake ameupoteza alafu itazame dini yako maarifa yako katika dini uelewa ulionao katika dini yako je kweli wewe ni muislamu wa sawasawa uwelewa uislamu wako tufanye hijra tuvihame vijiwe turudi katika durusi zilizopo miskitini zisizokuwa na gharama. watu wako tayari kusomesha wako wapi wanaotaka kuisoma dini yao Tuhame kutoka katika hamasa zisizokuwa na maana tuisome dini tujua akida yetu tujua uislamu wetu ndipo hapo tunapoweza kushika uislamu wa sawasawa. ndipo hapo tunapoweza kuitetea dini amma, ala marifa. tume alayhi salatu wasalam Anaambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ueleze umma kul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basira Hata dawa yataka mtu asome Hakuna Muislamu anaweza akawa na Uislamu wasawasi bila kusoma Lakini waislamu leo hii tumeisoma dini yetu Tumeipa thamani Hauwezi kukithamini usichokijua Hawezi kudai unausamini Uislamu, unaupenda Uislamu hali ya kuwa hujui. We una Uislamu wa mazoea, hujasoma akida yako hujui. Hata yale mambo ambayo ni msingi nguzo za dini, nguzo za imani. Akida yako hujui, hata swala unaswali kukopi. Alafu wewe unakuwa Muislamu vipi unachungu na dini? Wakati tunapozungumzia hijra ndugu zangu katika imani na bado tuko mwanzo mwanzo mwa mwaka mpya huu wa Kiislamu. Hebu kila mmoja aweke nia ya kufanya mabadiliko. Asahihishe, sahifa zake. Alitazame na kulikagua faili lake. Limekaa sawa, sawa faili lako. Inakuridhisha hali unayokwenda nayo bidii yako na juhudi zako katika kuitafuta na kuiendea dunia yako inafanana na bidii yako katika kuiendea dini yako ndugu zangu katika imani na kuhusieni nami na mine usia nafsi yangu tufanye mabadiliko kwa mwaka huu mpya ambao tumeuanza wa Kiislamu kila mmoja asajili Ajitaidi kusajili katika sahifa ya matendo yake yale mambo ambayo yatamridhisha kuyakuta katika sahifa yake pale atakapokutana na Mola wake. Hakuna anayeridhia na anayependa atakapofika mbele ya Mola wake anaaridhishiwa na kuonyeshwa sahifa yake akute fitna, akute utesi, akute magomvi, akute kuchonganisha watu, akute na mambo kama hayo mambo ya ovyo. Dugu zangu katika imani kila mmoja katika sisi atakutana na Mola wake atapewa kitabu chake kisha aambiwe iqra kitabak kafa bi nafsi alaika hasiba soma mwenyewe kitabu chako inakutosha wewe peke yako leo kuijua hesabu yako ndugu yangu ihurumie nafsi yako umri huu ndiyo rasilimali na ndiyo fursa Allah jalla wa ala bado ametupa fursa hii tuitumie vizuri fursa hii kurekebisha pale tulipo haribu ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuturekebishia katika umri wetu uliosalia sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali كما باركت على ابراهيم وعلى الابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وأرنا albatila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma habib ilayna aliman wazayyinhu fi qulubina wakrah ilayna alkufra walfusuqa wal'isyana waj'alna minal rashidin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوم